Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung perkataan Al-Shahid Abu Musa al-Zarkawi. At-Tabari Al menyebutkan begitu juga ulama lainnya bahwasanya Saad bin Abi Waqqas bergerak daripada Kordusi ya menuju Madain yakni ibu kota Kisra Parsi. Sampai disana ia melihat musuh telah membentengkan diri mereka daripada kaum muslimin dengan sebuah sungai yang besar sungai itu melimparkan buih-buihnya kerana arusnya begitu deras maka pada keesokan harinya saat berkutbah sesungguhnya musuh kalian telah melindungi diri mereka dengan laut ini sehingga kalian tidak boleh sampai kepada mereka sedangkan mereka boleh saja sampai kepada kita jika mereka mahu dengan menyerang kalian daripada kapal-kapal laut mereka Di belakang kalian tidak ada sesuatu pun yang kalian takutkan akan menyerang kalian Aku melihat, kalian harus segera berjihad Memerangi musuh kalian dengan niat-niat kalian sebelum kalian meninggal dunia Ketahuilah, aku bertekad untuk menyeberangi sungai ini mengejar mereka Maka kaum muslimin dengan serentak berkata Semoga Allah menguatkan tekad kita Dan tekad kamu Lakukanlah. Sampai di situ sahaja perkataan Abu Musab Zarkawi Jadi kalau kita melihat kepada kisah ini Tentang Sa'ab bin Abu Waqas Ketika dia dan pasukan tersebut okay, Nak menyeberang sungai Yang terletak di Iraq Yang sungai itu memisahkan antara tentera kaum muslimin dengan tentera Persia ataupun tentera Farsi iaitu sungai Dujelak sungai Dujelak Jadi dalam hal ini wallahu anabi saw sahabat bin, bin Abi Waqas berkata bahawa di depan kita ada musuh kita mereka tak dapat kita capai dengan mudah disebabkan sungai ini begitu dalam airnya begitu banyak okay. tetapi boleh saja orang-orang Farsi ni untuk menyerang kita melanggari kafan mereka maksud dia kita susah untuk serang mereka tetapi kaum kafir ini mudah untuk serang kita dalam kondisi sekarang dan sahabat Nabi Waqas kata lagi bahawa kondisi kita ni kalau di belakang kita musuh kita tak ada di depan saya Maksudnya dalam keadaan ini Bishawab, Kalau mereka nak larikan diri Boleh aje Maksudnya tak perlu untuk terus ke depan Tapi Sa'ad bin Abi Waqas Menyatakan tekad dia Keinginan dia apa? Aku bertekad untuk menyeberangi sungai ini Untuk kejar mereka Hancurkan kontroversi Itu tekad Sa'ad bin Abi Waqas Yang kalau nak kalau diikutkan Itu adalah satu perkara yang cukup Mestariah sebab waktu itu sungai Jujulah ini airnya sedang meninggi. Mereka mungkin boleh hanyut dan mereka mungkin boleh tenggelam. Risiko dia besar. Mereka tak ada menemukan sampan, mereka tak menemukan kapal pun untuk membawa mereka ke sebelah. Tapi orang palsi mereka ada sampan, mereka ada kapal. Kalau mereka nak seberang dan mudah mereka boleh seberang. Kalau muslimi waktu itu tak terfikir mereka ini terpaksa menyerang. Jadi dalam hal ini begitu kuatnya tekad tawakal Sa'bin ab Nabi Waqas dan kaum muslimin terlihat orang-orang muslim yang berjihad dengan Sa'bin ab Nabi Waqas ini serentak berkata semoga Allah menguatkan tekad kita dan tekad kami lakukan inilah sebenarnya yang kita mahu sifat yang begitu unggul yang ditunjukkan oleh tentera-tentera Allah di mana mereka apabila melihat bahawa tidak ada sarana, tidak ada alat, tidak ada sesuatu apa pun yang boleh membantu mereka, mereka bukannya oh tak apalah, tak perlu lagi kita teruskan, kita tak ada kekuatan. Mereka tak macam begitu. Tapi mereka lantas menguatkan tawakal mereka kepada Allah. Mereka terus maju ke hadapan. Walaupun sekali lagi anak katakan, kalau ikut akal logik mustahil mereka dapat menyeberang sungai itu sungai itu dalam air waktu tu tengah naik bukannya tengah surut okey sebab sungai pun kadang-kadang pasang kadang-kadang surut okey air dia waktu tu tengah naik bagaikan air bah bagaikan air banjir keruh-buih dan karang begitu banyaknya air yang mengalir deras kalulah kita letakkan diri kita pada tempat Saad ab bin Abi Waqas mungkin kita akan cakap oh tak apalah peluang untuk selamat seberang sungai ni tak ada, Tak takpelah kita tinggalkan sahaja kentera tu kita stopkan jihad kita, sebab kita dah tak mampu itu mungkin jawapan kita, tapi jawapan Sa'ad bin Abi Waqas dan juga petera-pentera ni begitu berbeza mereka memilih untuk meneruskan jihad peace abidillah menyeberang sungai itu. hebat, hebatnya tawakal yang ada pada mereka ini yang kita mahukan ini yang perlu ada kepada kita. Sebab itu dalam hal ini ingat, suara -suara Aku ingat saudara-saudara tu yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kekurangan kita daripada segi individu ataupun peralatan tentera ketenteraan ini bukanlah satu perkara yang boleh menghalang kita daripada menghentikan jihad ini. Tidak. Kita perlu teruskan. Kita perlu teruskan. Jihad ini tak boleh berhenti. Sebagaimana saat bin Abi Waqas telah memberikan contoh terbaik kepada kita bila mana dia terhalang daripada sungai itu Dia tak berhenti Kaun Muslimin yang berada di belakangnya pun tidak berhenti Mereka tidak menghentikan jihad Lantaran di depan mereka ada satu masalah yang pada logiknya takkan boleh mereka selesaikan, takkan boleh mereka lepasi dengan selamat Tapi mereka bismillah mereka teruskan wallahu a'lam bissawab tapi kita sebab itu dalam hal ni wallahu a'lam bissawab kita kena berteguh hati kita kena kuatkan tekad tawakal ini kita perlu asah dengan rabb sebab itu dalam kita ini berjihad fi kita akan nampak baru kita nampak kalau orang lain dia nak belanjakan duit dia nak belanjakan hartanya Berfikir 10 kali untuk Allah dan Rasul Tapi Mujahid tak kisah Sebab dia yakin betul Allah tak akan Mentelantarkan dia Daripada segi harta lah, Sebagai contoh Kita tak akan keguluran Apapun yang kita belanjakan untuk Allah dan Rasul Kita akhirnya tidak akan keguluran Mungkin sekadangkala Kita ni kekurangan harta Kita jadi sempit daripada segi ekonomi sekejap. Tapi itu Uh, taklah sampai-sampai kita ini Mati keburuan tidak Akan ada sahaja jalan Yang Allah berikan sehingga kita ini nanti okay, Sehingga kita ini Tetap diberikan Kelapangan Harta daripada Allah Itu daripada segi mal Daripada segi senjata pun sama Jangan kita ini berasa kerdil Bila mana kita lihat senjata Kita kurang Ataupun senjata kita tak hebat berbanding musuh Parang Parang-parang Kalau itu aja yang ada pada kita Itu saja yang kita sanggup Itu saja yang kita boleh adakan Itu saja Sebab firmannya jelas Mastafatun. Yang kamu sanggup Yang kamu boleh sahaja e, Jika itu yang boleh kamu dapatkan Itu saja Jadi contoh contohnya Dekat saat bin Nabi Waqas ini contoh di fikatnya. Okey, jangan kita ini meninggalkan keadaan ini. Wallahu a'lam Jangan kita maksudnya tak mau mencontohi tawakal yang ada pada diri Said bin Abi Waqas dan juga tentunya kita kena ingat wallahu a'lam bisawab, yakinlah pada Allah. Jangan letakkan keyakinan kepada senjata, kepada bilangan kita yang ramai dan sebagainya. Ingat kare Ingat perkara Jangan nanti kita ini sama seperti Apa yang berlaku Kepada tentera-tentera Allah Di Medan Kunai Di waktu Allah Azza wa Jal Mengunyakan kepada mereka Tentera yang ramai Persenjataan yang Banyak Lalu mereka pun Berangkat menuju Medan Kunai Dalam keadaan mereka yakin bahawa mereka itu tidak akan dapat dikalahkan. Tentang mereka Allah telah firmankan dalam surah Al-Tawbah ayat 25. A'udzubillah minasyaitan wa jim. Lakat nasarakumullahu fima wakina katiwati wa yawma gunain. Ita ajabakum katratukum falam tunni'um shay'an aw wadaqa's aleikum a'udzu bima rahabat humma walaytun mudbirin Sungguh Allah telah menolong kamu orang-orang beriman di di banyak medan perang. Dan ingatlah di Perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kamu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kamu Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langkang Jumlah yang besar itu tidak berguna kepada kamu lagi Akibat daripada kita ini berbangka dengan apa kekuatan yang kita miliki Kita ini berasa yakin dengan apa kekuatan yang kita miliki Sebab itu saya ingatkan jangan letakkan keyakinan kepada persenjataan kita Sehingga bila mana persenyataan kita tak lengkap, kita pun berat hati nak berjihad Bila persenyataan kita lengkap, kita pun baru tenang hati nak berjihad Tak boleh macam tu Ada nasihatkan Jangan kita letakkan keyakinan kita kepada bilangan kita yang ramai Sehingga bila bilangan kita kurang, kita pun berasa berat nak berjihad Dan bila kita ramai, baru kita ada ketenangan untuk berjihad Okey, jangan Letakkan keyakinan itu kepada Allah. Itu tawakal kita. Letakkan keyakinan itu kepada Allah. Inna Allahu sollahu hayyansu rukum wa ythabbits aqdamakum. Jika kamu membantu din Allah, Allah pasti bantu kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Ini yang berlaku kepada Sa'ad ab bin Abi Waqqas. Dia tak memilih untuk kembali, dia memilih untuk terus berdepan dengan musuh. Walaupun tak logik daripada segi akalnya untuk pasukan Sa'ad ini melepasi sungai Tapi Allah dah janji bila mana Sa'ad menolong agama Allah Allah akan tolong Sa'ad bin Abi Waqas dan tentunya Begitu juga kita, jika kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong kita Walaupun berdepan dengan perkara-perkara yang ganjil, yang melampaui adat dan sebagainya Ini yang akan satu karamah Okey ini yang dikatakan sebagai karamah-karamah mujahidin. Okey bila mana kita ini berjihad dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla kita teruskan juga dalam keadaan yang paling teruk sekalipun. Tak usah anda dalam, dalam keadaan kita paling tak ada senjata, paling tak ada sentuhan ramai dan sebagainya kita teruskan juga. Di situ Allah akan tunjukkan karamah-karamah kepada kita lantaran kita ini tetap tawakal kepada Allah Tetap yakin kepada Allah Meletakkan keyakinan itu kepada Allah dan Rasul Dan bukannya kita letakkan keyakinan itu Kepada persenjataan atau bilangan kita Allah akan tunjukkan Koramah kepada kita Koramah ni apa? Perkara yang mustahil Maksud mustahili Susah, kalau ikut ujit Tak boleh berlaku okay? Perkara yang mustahil dan Ataupun menyalahi adat Maksudnya biasanya tak berlaku macam tu Yang berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, dengan keizinan Allah Azza wa Jalla. Okay, benda ni benda pelik, senang ceritanya benda pelik berlaku dengan izin Allah ke atas orang-orang beriman. Itu kurang lebih maksud karalah. Kita sambung lagi pernyataan Ash-Shahid Abu Mus'ab. Maka mereka menyeberangi sungai tersebut dan berenang bersama kuda-kuda mereka. Sementara saat Terus mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Demi Allah Allah pasti Menolong walinya Allah pasti menangkan agamanya Allah pasti Kalahkan musuhnya Selama di pasukan ini Tidak ada kezaliman Atau dosa-dosa Yang mengalahkan perbuatan baiknya Itu apa yang berada pada Mulut Sa'ad bin Abi Waqas Akhirnya Mereka berhasil menyeberangi sungai Dan tidak ada sesuatu pun Yang tenggelam Tentera Barsi pun kalah Kaum muslimin merampas Ghanimah Iaitu harta rampasan perang dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, Berupa permata-permata dan harta-harta simpanan Dalam jumlah yang Besar Sampai di situ perkataan ash Saat Seberang sungai Dekat mulut ni dia cakap Hasbunallah wa, wa ni'mal wakil Demi Allah Allah pasti menolong wajinya Ok dia cukup yakin Dia cukup yakin Allah akan tolong dia Sebab para mujahid adalah Wali-wali Allah Kalau kita dulu doktor cari Siapa wali Allah Tak tahu Wali Allah ialah Mujahid fi sabirillah Dan di waktu jihad Ibu Fadu'ain Tidak ada wali selain daripada Tidak ada wali Allah selain daripada mujahid. Dalam waktu jihad Ibu Fadu'ain Sebab siapa yang tak berjihad dia itu Mendapat kemurkaan daripada Allah Mendapat azab Kecuali dia dalam uzur lah Allah Misalnya sakit tak boleh bangun Jadi Wali Allah ini hanya untuk orang yang Tidak dimurkai dan mereka yang dekat Dengan Allah Azza Wajalla. Jal Menaksanakan tutupan-tutupannya dan sebagainya Sebab itu dalam waktu jihad Ibn Fadu'ain tidak ada Dan tidak akan ada wali Allah selain daripada Mujahid Fisalililah Wallah fa'anam disawak Jadi saat begitu yakin Allah akan tolong dia Saat begitu yakin Allah akan menangkan agamanya Sa'ad begitu, luar Yakin Allah pasti akan kalahkan musuhnya Selagi kata Sa'ad Di pasukan ini Tidak ada kezaliman atau dosa Yang mengalahkan perbuatan baik Haa ini kita nak kena ingat Selagi Di pasukan ini Tidak ada kezaliman atau dosa-dosa Yang mengalahkan perbuatan baik Maksudnya apa? Oh kita ni tak boleh buat dosa Jangan buat berdosa Kemudian berjihad kita pasti menang kalau kita cakap macam tu alamatnya orang bercakap mana ada orang tak berdosa jadi saya tak boleh dia hak saya ni berdosa nanti kalau saya pergi berjihad nanti saya akan menyebabkan kekalahan bagi pasukan saya jangan cakap macam tu kita dengar betul-betul perkataan Said selama atau selagi di pasukan ini tidak ada kezaliman atau dosa-dosa yang mengalahkan perbuatan baik perbuatan baik di sini maksudnya jihad mereka pula jadi Selagi mana tak ada kezaliman Atau dosa yang Boleh mengalahkan ibadah jihad Mereka ini Selagi itu insya Allah Allah pasti akan menangkan Agama ini membolehkan mereka Menyeberang sungai pun dengan baik ha, Ini maksud sangat Dengan kata lainnya Wallahu'ala Apa yang sudah nak simpulkan Setiap daripada kita ini tidak lepas Dari lakukan dosa okay? Semua daripada kita Pasti akan kita lakukan dosa itu memang tak boleh kita nak elak Kita ini memang orang-orang yang berdosa ha, Ini kita tak boleh nak elak Dan dosa itu Ada yang kecil, ada yang besar Setiap manusia tak maksud kecuali para Nabi Okey. Dan setiap manusia ini Yang melakukan dosa ini Ada melakukan dosa kecil dan ada yang melakukan dosa besar sebab itu dalam hal ini Wallahu'ana bisawak Ketika kita ini nak menjaga diri kita Kita elakkan dari buat dosa-dosa besar ini. ini paling minimum Kita elakkan daripada meninggalkan jihad Kita elakkan daripada berzina Kita mengelakkan daripada dosa-dosa besar yang lain Atau lagi mensyirikkan Allah Wallahu'ana bisawak okay. Jadi selama mana kita meninggalkan dosa-dosa besar ini InsyaAllah Kita ini tidak melakukan Kezaliman atau dosa yang boleh mengalahkan InsyaAllah okay. Maksudnya kita Cuba elak daripada buat dosa-dosa besar Kalau kita Terbuat dosa besar pun misalnya kita Cepat-cepat uh, bertobat Sebab sebaik-baik orang yang berdosa Yang bermaksiat adalah mereka yang Bersegera Bertaubat Segera istighfar Minta ampun kepada Allah Dan tak buat dosa tu balik Tapi kalau terbuat juga Cepat-cepat taubat balik Jangan biarkan masa berlalu Tak apalah nantilah Nantilah saya taubat Nantilah saya taubat Wallahu'ala nabi sawah Dengan kata lain Kalau kita ini sekadar buat dosa-dosa Yang kecil-kecil-kecil ni Wallahu'ala nabi sawah Jangan sampai kita kata Oh itu adalah satu perkara Yang boleh menyebabkan aku nanti Menjadi punca kekalahan Kau menjadi Ok jangan cakap begitu Mujahid pun manusia biasa Mereka ini pun Buat dosa Kadang-kadang buat dosa besar Walau alam itu tak mustahil Walaupun memang anak tak pernah dengar lagi lah Tapi tak mustahil Kalau di tempat-tempat lain Ada mujahid yang Buat dosa besar Itu bukan sesuatu yang mustahil Siapa saja boleh bermaksiat kepada Allah Tapi sebaik-baik orang bermaksiat Yang cepat-cepat bertaubat. Nah, ini dia jadi kalau kita ber, ber, bermaksiat kepada Allah cepat-cepat taubat itu dia. Tak kisah kita ni buat dosa besar, dosa kecil, cepat-cepat taubat. Jadi dalam kita nak berperang ini, wallahu kalau kita ini selalu bermaksiat dan, dengan sebab itu kita ni tak mau berjihad. Tak apa, teruskan berjihad. Dengan jihad itu insya-Allah hati kita akan semakin dekat dengan Allah dosa-dosa kita yang dulu kita buat tu dapat kita tinggal tinggalkan kita dapat kembali taubat kepada Allah dan ini adalah feedback yang paling anda banyak dapat. Kalau kita dengar-dengar cerita orang-orang yang berada di medan jihad yang sedang beroperasi dan sebagainya, itulah kata-kata mereka. Bangka itu banyak yang dengan cerita akan berkati. kami terasa dekat dengan Allah. Kami terasa jiwa kami tenang. Kami terasa jiwa diri kami ni terpelihara dari maksiat nak buat maksiat pun tiba-tiba hati ni hati ni berat tak tak nak buat maksiat tak mau kepada perkara yang menyebabkan Allah muka nak beribadah pun senang terasa nak ibadah nak banyakkan doa nak banyakkan dekatkan diri dengan Allah ini antara pengakuan-pengakuan yang biasa anak terima dilahirkan oleh orang-orang yang berada di medan ibad berada di medan Jihad fi sahabilillah Jiwa mereka betul-betul tenang Betul-betul Rasa lapang, betul-betul Sepertimana kata seorang sahabat Nabi SAW tu Nabi tanya kepada dia Bagaimana keadaan iman kamu Iman aku sedang berbahagia Ya Rasulullah Lalu kata Nabi SAW buktinya Sebab sekali perkara mesti ada bukti Lalu dia kata Dia seolah-olah sedang melihat Ahli-ahli syurga pada waktu ini sedang Bergembira di dalamnya Mengedarkan piala Bersengluman dan sebagainya Seolah-olah ni dia terlihat perkara itu Wallahu nabi sawah Okey Maksudnya di sini Wallahu nabi sawah Iman itu memang akan berbahagia Dan kita akan rasa kebahagiaan itu Dalam jiwa kita Dan kebahagiaan iman itu Benar-benar kita akan dapat Bila mana kita Berjihad Fi sabi Wallahu Wallahu'ala nabi Sebab itu Ana sendiri begitu merindukan Keadaan di mana Ana ini Tak perlu nak ke mana-mana lagi Biarlah Daripada awal Sampai hujung hayat ini Tetap berada di medan libat Di medan jihad Jadi orang Medan terus Baru nak faham kenapa sahabat-sahabat Nabi SAW Begitu kuat Keinginan mereka nak berjihad Sampai-sampai Bila mana jihad itu masih faldu kifayah Maksudnya cukup sebahagian sahaja yang pergi Sebahagian lain tak pergi Maka sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan perintah Agar tak seluruh ni yang pergi ke medan jihad Seperti mana firman Allah Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu Semuanya pergi ke medan perang Ketika jihad tu, parti tifayah. Ini seperti mana pendapat para mufassirin. Jadi dalam hal ni, anak memahami kenapa sahabat-sahabat Nabi SAW ni hatinya itu begitu terlekat dengan medan jihad. Mereka tak mau berpisah dengan medan jihad. Fisadillah. Kerana jiwa mereka begitu bahagia. Malamnya bagaikan abid ataupun pengabdi-pengabdi Allah yang Mengkhususkan masa mereka untuk ibadah Siangnya menjadi bagaikan singa menerkam mangsa. Ini. Itu bidalan ataupun keadaan yang boleh kita gambarkan tentang mereka. Selepas itu kalau diri anak dia anak begitu berat meninggalkan medan, ibad, meninggalkan medan jihad. Anak begitu berat. Sebab pada anak, wallahu a'lam bishawab. Kebahagiaan itu memang cukup besar, cukup ni'mat. Sebab itu, kalau diberikan kerja, tugas, misalnya untuk keluar daripada medan ribat, keluar daripada medan jihad, untuk berjumpa dengan manusia-manusia, untuk harudul mu'min, agar kita mengubarkan semangat manusia untuk berperang. Jiwa anak tak rasa seronok sangat berbanding ketika berada di medan libat ataupun di medan jihad kebahagiaan tu lebih anda rasakan di medan libat di medan jihad itu terlalu seronok terlalu puas sebagainya sebaik itu juga anda tanyakan di mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja Nabi SAW mereka terus tua menyeru khulusuk dunia ini untuk beriman berhijrah berjihad fi Alam Kita sambung lagi Apa yang dikatakan oleh Ash-Shahid Akhirnya mereka berhasil menyemeraji sungai Dan tidak ada satu pun yang tenggelam Tentera Parsi pun kalah Kaum muslimin merampas Konimah dalam jumlah tak terhitung Berupa permata-permata dan harta-harta Simpanan dalam jumlah yang besar Inilah sungai Dujlah Yang berdekatan dengan kalian Tanyakanlah dia Benarkah Saat dan pasukan ini pernah menyeberangi kamu dengan kuda-kuda mereka? Kemudian tanya lagi kepada dia Bagaimana mereka menyeberangimu? Apa yang mereka lakukan? Tentu Sungai Dajlah itu akan menjawab Walaupun dengan lisan hal Apa yang boleh kuperbuat terhadap para lelaki Yang datang daripada gurun pasir untuk menegakkan syariat Allah Dan membesihkan bumi daripada najisnya orang-orang kafir? Aku hanyalah salah satu daripada makhluk Allah dan tenteranya Jika kalian melakukan sebab-sebab yang mendorong mereka datang Tentu tentera-tentera bumi dan langit akan tunduk kepada kalian Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian menolong Allah Allah pun pasti akan menolong kalian Surah Muhammad ayat ke-7 Tidak akan kalian melihat raut kesedihan di mukaku Bagaimana tidak Sedangkan para penyembah salib telah menajisi airku di saat kalian menyelewing daripada jalan yang pernah ditempuh saat dan tenteranya Sungguh aku masih ingat hari-hari yang indah itu Lalu aku tak kuasa menahan tangis Kerana rindu kepada orang-orang seperti mereka Sungguh hari-hari terindahku adalah tak kala aku mengalir Sementara mereka lewat melalui atasku Tidakkah kalian ulangi wahai anak cucu saat dan Yusanna jadi, kalau sungai itu boleh berkata-kata Mungkin itulah kata-kata sungai itu Sampai di situ kata Syahid Abu Sajar Kari Mungkin itu yang akan dikatakan oleh Sungai, bagaimana sungai Jujlah itu Begitu rindu saat di mana Giri digunakan Ataupun mendapat peluang Untuk berbakti kepada tentera-tentera Allah Tentera Sa'ad bin Abi Waqas Dia begitu rasa seronok Dia pada kan saat itu okay. Memang tentera-tentera Allah ini kalau tak kita, seluruhnya tentu Allah Kita lihat bagaimana burung ababil sendiri pernah menjadi tentu-tentu Allah Bumi Allah Tumbuhan, haiwan dan sebagainya Tetap akan menolong kita nah, Ini kita kena yakin Yakin akan Bantuan Allah Kita ni nak membantu din Allah Allah pasti tak akan sia siakan kita apa saja yang berada di kiri, kanan, atas, bawah kita itu semua tentu-tentu Allah Siap diarahkan bila-bila masa saja oleh Allah Untuk menghancurkan musuh-musuh kita Kalau kita kena berjihad Kita akan nampak keanehan-keanehan, kehebatan-kehebatan Allah di mida jihad Ayatul Rahman yang berlaku di mida jihad Kita akan nampak dengan mata kepala kita sendiri Betapa hebatnya, betapa hebatnya Allah. Sebab itu kalau kita nak melihat, kalau kita nak melihat sendiri keadaan ini, kita nak melihat sendiri bagaimana Allah membantu kaum Muslimin berjihad fi sabilillah, dan kita akan lihat betapa hebatnya. Wallahu amin. Jawab sampai di situ saja. Okey Kalau kita nak betul-betul lihat Bagaimana Allah Taala membantu kita di mana jihad kita berjihad kita akan lihat dengan mata kita sendiri. Wallahu a'lam bisshawab.